Jó estét kívánok! A Club zenés zené irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy költőt vagy egy írót látunk vendégül, aki felolvassa a szövegeit és megmutatja a számára meghatározó zenéket is. Ma esti vendégünk költő és író is, vagy író és költő is. Szőlősi Mátyás, köszöntünk a stúdióba, Servus. Szia János, örülök. Köszönjük, hogy, itt hogy elfogadod a meghívásunkat még így az EB alatt is. És kezdjük is innen le ez a kezdőrugás, hogy költő, író, író, van-e értelme ezeknek a hierarhiáknak? Ugye te költőként kezdtél, most is verseket fogsz hozni, az elmúlt években viszont inkább prózát írtál. Igen, hát ilyen szempontból mindenféleképpen van, hogy, hogy ugye költészettel kezdtem, tehát egy jó ideig csak azzal foglalkoztam, de aztán egyre közelebb került hozzám egyébként a dráma is, az volt így a második, hogyha ilyen sorrendet kell felállítani narratívak voltak azok a szövegek, amiket már így a, a költészet kapcsán is talán írtam, vagy olyan jellegűek, és, és a dráma nagyon foglalkoztatott párbeszédek, konfliktusok, és utána pedig hát a próza is, és most már három prózakönyvem van, úgyhogy igen, ezekkel mind. És hogy a költészeted mennyire narratív, erre még talán a 2010-es évek elején Lator László hívta fel a figyelmet, van egy olyan nagyon finom észrevételeket tartalmazó elemzése, amibe pont erre hívja fel a figyelmet, hogy a verseid nem csak lírai természetűek, hanem van, van valami epikai struktúra, szervezőelv is. Igen, ciklusokban is gondolkodom, tehát uh -huh. ezek a versek így, ilyen módon is összefüggnek, hogy közel, közel áll ehhez a beszédmódhoz, igen, amit a, a <coughs> Lator László is említett, és hát örülök neki, hogy így van, mert, mert ebből, mint ahogy látható is talán, ebből volt tovább lépés, és több műnemmel, több műfajjal tudok egyszerre foglalkozni, és ez nagyon inspirál. Ez azt is jelenti, hogy akár egy dráma részletet vagy egy próza részletet is olvashatnál a mai adásban, a versek helyett, vagy mellett? Akár azt is, de inkább verseket hoztam, mert azok talán ebbe az idő ebbe a keretbe jobban beleférnek. Mert most olyan prózán dolgozom, ami kicsit szövevényes és hosszadalmas, uh -huh. vagy hosszú, és, és úgy gondoltam, hogy inkább versek azok, amik most jól működnének. Praktikus és figyel figyelmes a hallgatókra <gül> is ez a, ez a szempontod, de akkor ezek szerint egyszerre több kézzel is tudsz írni? <gül> Ahogy ugye, nem feltétlenül konkrétan, de hogy a több minőség az nem, zav, nem zárja ki egymás, hanem inkább felvilányozza. Igen, igen, ez jó. Hatnak egymásra, és ezt élvezem. Szeretem, szeretek így váltogatni, vagy hogyha ugye nyilván az ember a megérzéseire hallgat, bár ugye a kettő, mondjuk a, a líra és a próza azért nagyon különböző, mert a próza azért az több időt, több odaülést, több koncentráció, vagy másfajta koncentrációt uh -huh. igényel, de hogyha jön egy ötlet, vagy valamilyen inspiráció, akkor nyilván a lirához is hozzányúlok, úgyhogy ilyen értelemben váltakozva működnek. Mi is váltakoztatni fogjuk itt a műnek és a szempontokat, de előtte akkor hallgassuk meg az első verseket szőlősi Mátyás tolmácsolásával utána pedig az első általa választott zenét is. Metszetek a járvány idejéből. Démon. Egy hete otthona az ágy. Láz és émeigés váltja egymást a napse óráiban, és gyógyító teák illatát párológia bőre. Idegen ő az idegenek közt. Felszikrázik szemében a fájdalom, szívében pitvart foglal az aggódás démona. Délelőtt azon töpreng másoknak vajon hogyan telt az éjszaka. Hány tüdőre ereszkedett levegőtlen homály, hány görcsös mozdulatból sarjat ki pánik, hány helyen állt meg az óra a már mozdulatlan test fölött. Délben pépes ebéd, akad pár terhelő bizonyíték a betegségre nézve, de sem a tudomásba vétel, sem az elnézés nem segít a fölfölizzó kínokon. Délután csendes pihenő. Nem mintha bármikor is tombolna az egyedül létben, inkább csak az unalom mardossa szívét, és az ablakon túli elérhetetlen világ képei. És odakint az udvaron egyszerre, mintha fölzugna egy folyó, s a fagyos január hirtelen kivirágzik a növekvő delirium szédületében. Közeledik a kesernyés alkony, Benne a láz minden nap új erőre kap. Végül a kábító éjön el, kiszívja a test maradék álmait, és tőéles csillagokat tűzdel a lehúny szem égboltjának sötétje elé. Mátyas mátyás választásban hangzott el az előbb Bonobó és Bajka, Bitwind Beatwind the Lines című dala, vele folytatjuk a beszélgetést, no nem a sorok között, hanem a sorokon belül is, akár vers, akár próza, akár fényképek, mintha az atmoszféra lenne az a legmeghatározóbb, ami ezeket a különböző műnemeket, művészeti ágakat az esetet beösszekötti, összekötti valahogy. Az atmoszféráknak a megragadása, a kibontása, és az előbb elhangzott vers is, engem még a 11 néhány évvel ezelőtti első kötetednek az aktív korteremnek is emlékeztet valahol a hang hogy mintha az Igen. lenne a kiinduló pont. de lehet, hogy ez egy utólagos pszichológizálás, nem tudom, hogy... Hát itt mindenféleképpen van közös kiinduló pont. ugye a betegség az, az, az erősen összekapcsolja a két, két dolgot, mert ugye ez most csak egy vers, az egy egész kötet. Um, hát végül is, ugye visszatértem ehhez a témához, volt apropója ugye sajnos, és írok egy egész ciklust, ami végül is bizonyos szempontból, ugye már egy új dologról szól, de ugye a betegség maga az, az adott, és újra gondolok benne bizonyos dolgokat is, és egyébként az az érdekes, hogy most készül egy verses kötet, ami ilyen kicsit ilyen válogatott is lesz, meg, meg sok új vers is lesz benne, és ott is átdolgoztam például azt a konkrét ciklust, ami, ami az aktív korteremben van és ugye a betegséggel, mint, mint dologgal foglalkozik. Más tűnt most fontosnak? Tehát például milyen volt akár azokat a régi versőidet újra olvasni, és milyen most látszóra ugyanazad a témával találkozni? Hol látsz változást, érést, akár költőként, akár emberként a viszonyulásodba? A régi, ver, régi versekben is így próbáltam pontosítani. Szóval voltak olyan kifejezések, vagy olyan, olyan, olyan szókapcsolatok, olyan dolgok, amik, amiket már nem éreztem annyira frissnek. Talán a, a pontosítás az, hogy még pontosabban, még szikárabban próbáljam kifejezni ezeket a dolgokat. Ugye itt azért a betegség az egy, az egy nagyon érzékeny téma, és, és itt a pontosságnak és a, a, a célirányosságnak szerintem nagyon fontos szerepe van. Úgyhogy ezeket, ezeket próbáltam például az újraírás is, vagy Az átdolgozásban át is ezeket próbáltam meg így javítani idézőjelben. Ami a korábbi verses kötetednél, és most is szembe ötlő, hogy a betegségnek ezt a kettős metaforáját, milyen jól aknázott ki, hogy a, a betegség, ami elzár, és a betegség, ami összeköt. Tehát, hogy ami valami, valakiktől Igen. elzár minket, másokkal pedig összekött minket, és ennek ez a ez a nagyon furcsa zavarba ejtő Igen, meg hát ezeket a tereket, ahol ezek zajlanak, szóval, például ezek a kapcsolódások, Igen. amiket mondál, ezeket próbálom körbejárni és bemutatni. Szóval, és azt hiszem, hogy ez a prózámban is bármilyen. Témákkal kapcsolatban is, de előjön szól. A tereknek a bemutatása, azoknak az atmoszféráknak, amiket... Ez van igen. nekem a térbeli viszonyok ábrázolása annyira igen. jó szemed nincsen. Tehát ez valami elképes, hogy a is tényleg az alapján tagolódik egy történet, egy narráció, az időbeli iség is, hogy milyen terekben vannak a szerepők, és ezek belső terek és külső terek igen. egymás váltakoztatva. Azt hiszem. Igen, ez fontos számomra, és ez nyilván összefügg a fotózással is. Tehát az, hogy hogyan látok, vagy hogyan láttatok ott dolgokat illetve hogyan hatnak rám azok a terek, amikkel. Találkozom, és amiket meg kell örökíteni valamilyen formában. És sok apróság aztán így összeadódik bennem, meg nyilván jegyzeted is az ember, azokon a helyeken, mm -hmm. ahova jár, ahol, ahol fotózik. Úgyhogy, úgyhogy De soka... lehet ennek egy öntudatlan része, és nem Tehát mondjuk egy korterben bemérszek, nem a jegyzetni, menéd ragadnak azok a viszonyok, akár igen. fényviszonyok, akár mindenféle relációk, és utána évekkel később azt tudod vissza. Igen, meg felbukkannak, szóval a, az írás az így is működik, hogy így öntudatlanul is, ahogy te is mondod, ezek ezek aztán fölbukkannak és épülnek be a szövegbe. Meg hát nyilván a téma is magával hozza, de, de, de a fotózásnak ennek von, abban, enben fontos szerepe van. Arról még különbeszélünk, mert az írás, mint lappangó betegség metaforát megtaláltok azt hiszem, a lappangási periódusokkal, de most következzék egy újabb vers és utána egy zene, tehát akkor jöjjön most a gecsemáni. Itt a kertben vagyok először magányos. Annyi szegeződik hirtelen dárdaként rám, hogy a hús már sebre ájítozik szüntelem. Hiszen test is vagyok, nagyon is emberi, sérült érzések otthona, ahol egyre több türelem kell ahhoz, hogy könnyű szívvel hallgathassam nem szűnő hallgatásodat. Mert közben valaki más beszél hozzám, aki álnokul, suttogva, újra és újra csapdát állít szabad akaratomnak, ami kábítóan nehéz, hogy kezdettől fogva így van. Páran elhiszik, senki sem találhat fogást rajtam, és ha létezik is bármi bűnöm, az a szelídnek mondott némaság, hogy szólni sem szólok az ellen, amit a tébláboló csapatnyi őr parancsra követ majd el. Parancs vezérel mindenkit, s a legszigorúbb az én parancsom. Ha elhagyom szándékodat egyszer, vagyis örökre, vajon tényleg tőled valómat kell hát megtagadnom? Mi lenne, ha nem várnám meg, hogy kifosszanak, mint a szótlan alázat? Ha nem adnám oda magam, és semmi teret nem engednék a hiányos bíráskodásnak. Mi történik, ha fák közül egy másik kapunát egyszer csak kisétálok? Lenne egy szűk ablaknyi hely számomra, honnan éveken át a fénylő sivatagra látok? Ki lennék akkor én neked? Vajon egy lényegű, aki elárvul? Hagynál egy kis nyugtat nekem? Szeretnél úgy is, bárhol? Egy biztos nem lehet figyelmünk továbbra semmi bosszú. Nem lehet, hogy félelemmel féljen, aki ránk tekint. Az nem lehet, hogy megnevezhetetlen szerelemmel az ajkán nyomorogjon bárki, mert elég egyetlen áldozat törvény szerint. Szőrősi Mátyás költővel, íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közdés mai adásában. Az előbb az ő választásában hallottuk Francisco Táréga mazurkáját Snedberger Ferenc előadásában. És kicsit beszélgessünk arról a váltásról, hogyan a költészetből átléptél az epikában, mert itt is nagyon érdekes nézni neked a lépcsőfokokat, hogy elbeszélések, kisregények, a novellából fejlődik ki egy későbbi regényednek a főhőse karaktere, vagy egyfajta kapcsolódás van, hogy Igen. mennyire lehet nálad ilyen hálózatszerű működésről beszélni az irodalom terén? Tehát mennyire van az építkezésnek és a, az improvizációnak terepe, ha tetszik? <gül> Azt hiszem, hogy van egyfajta hálózatszerűség, ahogy ugye említettem itt a versek kapcsán is, ezek a ciklusok, ezek ugye ott az aktív kortelemben, meg már ott is az állapotok is már feltűnt egy jó pár vers, és akkor ugye abból végül is kinőtt egy, egy teljes kötet, ami 45 verset tartalmaz, és itt is úgy voltam vele, hogy megírtam ezeket az elbeszéléseket, ugye amíg eleve nem olyan rövidek, tehát hogy ezek ilyen 40-50 oldalas szövegek, és volt egy-két olyan Történet, tehát konkrétan ugye kettő, ami aztán tovább gondolásra érdemesnek találtam, és ez, ez meg is történt. Kibővíteni, meg átgondolni, meg más fajta szemszögből megnézni azt, azokat az eseményeket, amiben abban a történetben ö, zajlanak. Úgy, ez is a fotós egy kicsit, hogy körbejárni valamit, megnézni, hogy melyik lehet. pontról lehet a legjobban rögzíteni, vagy több helyről is ugyanazt esetleg megörökíteni? Igen, biztos, hogy benne van, bár ebben aztán végén nincs ilyen jellegű tudatosság, de biztos, hogy összefügg ezzel is, és hát az, hogy foglalkoztattak ezek a történetek, meg az, hogy legyen egy alternatív befejezés, mert uh -huh. azért ezt az olvasmány élményeimből is el tudom mondani, vagy azokkal kapcsolatban is el tudom mondani, hogy néha azért úgy érzi az ember, hogy jó lenne a másmilyen befejezése, vagy érdekes igen, lenne a másmilyen befejezése igen. lenne egy szövegnek, és akkor ebből fakadólag biztos, hogy, hogy, hogy ez, ez, ezért is foglalkoztatott ez és hát megnéztem, hogy hogyan működik másként, vagy mondjuk egy más, tehát ugye például a, a vendégjáték, ugye ott a, az eredeti történetben maga az ongorista mondja, vagy hát az, ő a, tehát az elbeszélő az ugye egyes szám első személyű, és ugye itt pedig már, vagy hát itt is az, de itt, a, a, a, itt az ügyvédnek az a ügyvéd. szemségéből látjuk az egészet, vagy hát a nagy részét. Igen, és azt hiszem a kisregény egy nagyon jó terep neked, egy nagyon jó műfaj, ahol a, feszít, a feszült, a sűrítés, a feszültség, és ugyanakkor a kibontás, és megkaphatja maga a Pedig a kisregény jön a mostoha, mostoha műfaj, a novella, meg a regény között, de, de nálad meg nagyon evidensnek tűnik, hogy ezek tényleg kisregények. Igen, meg nyilván, hogy ez egy fejlődési szakasz is olyan uh -huh. értelemben, hogy azért hogy egy 5-600, 800 vagy 1000 oldalas, vagy igen, függ, igen. lehet tovább menni, szöveget egyben tartani és megalkotni azért az nagy feladat. Szóval ehhez valami, nekem legalábbis valamiféle gyakorlatot kell szerezni, és ez, ez egy jó terep. Uh -huh. Ugye ez már túl van, ahogy mondtad az elbeszéléseken, de még mondjuk nem egy 500 oldalas nagy regény, de, de ugyanakkor, ugyanakkor ezen azért már elég sokat kell dolgozni, és több szálon futnak az események, és van benne, van mint benne lehetőség. Mint a ez Igen. már a harmadik tábor körülbelül, de, Igen, de Igen, most Igen, folytassuk versel. galilei védőbeszéd az inkvizitorok előtt. Legjobban tényleg civakodni szerettem. A megkérdőjelezés aktusa éltetett. Jobban izgatott, mint az égi testek mozgása, még ha az is adott lendületet neki. Ha visszatükrözöm, amit a tükör tükröz, végképp nem magamat látom, hogy megérteni sem érthettem meg soha titkon áhított másodlagosságom. Hogy van valaki fönt, fölöttem, és nem csak a csillámló éjszakai égbolt, aki lenéz rám, fölemel, és jövendővé teszi, ami rég volt. Maguk azt hiszik, tudásom elégedhető, mint a szárazfa, mely hasábokra szelve olyan akár az elme. Sosem mutatkozik parancsra bárhol. S ha lehántják bőrét, a kérget, a húsa válik bőrré, hogy megvédje azt, fel így persze még kevésbé tárul. Úgy tűnik az egyetlenek vagyunk, akik a csúf egón körül keringünk, néma holdak, bolygók, törpecsillagok. Egyszerre mégis egyenként nyomorgunk a vízhangtalan égen. A fizika törvénye már rég sorsunkra hagyott. Én csak választ akartam arra a talányra, hogy miféle részesei vagyunk annak a résznek, ahol mindig csak is önmagunkon átszűrve adhatunk értelmet az egésznek. Miközben volna számunkra más is rajtunk kívül, mégis minden mi van belénk lett eltemetve. Ám elég ez így is. Szép volt. Lobbanjon hát el a fellegekbe. A gyönyörű zene után folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Philip glass szólt a Metamorfózis 2, Bruce Brubaker előadásában. Zenét mai vendégünk szőlős író íróköltő választotta. A mikrofonát továbbra is Szegő Jánost hallják. Kicsit beszéljünk a leendő jövőbeli prózai terveidről, mert a verseket már említetted, hogy gondolok egy verses kötetet raksz össze, ami egy válogatott és újabb verseket tartalmaz. Milyen helyzet a prózával? Nem biztos, Azom. hogy annyira örültél ennek a kérdésnek kár, hogy a kedves hallgatók nem láthatták szörős imányás arcát. Nem azért, mert hogy olyasmit dolgozom, aminek, aminek nem örülök, mert élvezem, bár nem egyszerű, mert a Váltóáram című könyvem kapcsán jegyezték meg többen is, akár kritikusok is, hogy, hogy nincs női elbeszélő a, a könyvben, de hogy ugye, mert hogy ott ilyen elveszélők összekapcsolódnak, tehát hogy ott ilyen összekapcsolódó történetek vannak, és hogy miért nincs női, na most nem ezért, de egyébként ezt próbálom valamilyen módon pótolni, és uh -huh. ez egy elég komoly feladat, úgyhogy, úgyhogy lehet, ez hogy egy ezért képként. volt a pillanatnyi megrekedés részemről. Kíváncsian várom, főleg, hogy ennek az illegálnak is. A két ebben, a kis regényében nagyon pontos az a lélektani realizmus, amit a férfi beszélőhöz rendelünk hozzá, hogy ő hogyan lát egy világot, hogyan látja a saját szociális és fizikai és mindenféle viszonyait. Úgyhogy ezért is egy nagyon izgalmas feladat, hogy most nőbőrébe bújni. Igen, valóban, és elég régóta próbálkozom már ezzel. Volt egy, egy nagyobb rész, amit megírtam már két évvel ezelőtt, és akkor ezt félre raktam, vagy nem más dolga foglalkoztam, és most visszatértem hozzá, úgyhogy most már eléggé formálódik és terebélyesedik. És, és bonyolódik a dolog. Annak, hogy bármit vagy bárkit lelőnél, ilyenkor a karakter van, meg egy történet volt, meg egy hang volt, meg egy motivum. Hát is, van -e is. ilyen is, is? Igen, ott meg volt egy ilyen mag, amit először megírtam, egy ilyen történet rész, vagy valaminek így a, így a magja, és aztán abból bontakozik. Ez, tehát ez igazából egy napnak a története, nem egy, nem, ilyen értelemben nem egy hosszadalmas dolog, de nyilván sok, sok belső, <gül> belső feszültség, meg sok gondolat, meg sok minden előkerül, meg mondjuk van egy buli jelenet például, mm. tehát ott sok minden történik, és sokféle párbeszéd van, sokféle karakterzés találkozik össze, úgyhogy... Úgyhalom, benne vagy a sűrőjébe, úgyhogy egy jó munkát kívánunk. Köszönöm. Most viszont megkérlek, hogy a Razumihin verset is olvast fel, és a címet is mondd, de szépen kérlek te. Razumihin az Alvó Raskolnikovhoz. A szád rezgése árulkodó, amint ismét az arcodra nézek, te mindig Alvó állandóan fáradt barátom. Hiszen még így sem vagy nyugodt, ziház, közben tüdőd, nem is a szíved zaklatott ütemére moccan és a szemed hunytan is pislákol ebben a levert, félhalott csillagállapotban. Hová zuhansz tovább, mi bánt, kérdezem, de sosem felelsz, csak húsz tovább, álmodban is ezer különféle szakadék sötétje zaklat. Közönyöd éberen egyszerű hiúság, főleg zárkányi szobádban, ahol napok óta önkéntesen fuldokló rab vagy. A gondolat mindig rémisztőbb ha gyanú élteti, és nyomorult egy árva az, talán te is érzed már, akit a szeretet sehogy sem békéltet itt. Mit tettél, kérdezném, de pont a tett mi idegen tőled és a kivárás csak látszólag gondtalan. Vajon az ész vagy a szív sajátja inkább a félelem? Ki tudja, de láthatóan minden porcikádban súlya van. Jut eszembe, képzeld, valaki gyilkolta közelben, a szomszédos utca fertőző plegykától hólyagos. Gyűrűzik a beszéd, az utca ezernyi ajkán lázas formát öltenek az egyenként is vádló szótagok. Beszélni akarok veled, erről is, mindenről. Érteni mi fáj, nyíj meg akár a kút, mit ásni mindig érdem. Ébredj, rogya, ezt kívánom, majd sújts rám, mint a fény, mely minden reggel széthasítja éjem.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 I'm not the one You're calling Szőlösi mátjással folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb az ő választásában hallottuk az anders a Szíria című dalt, és ez a dal is azt hiszem egy jó átkötés lehet, hogy egy kicsit a fényképezésről is beszélgessünk, ugyanis te fényképész is vagy az írás mellett, e, és ha jól tudom, akkor nem is olyan rég fényképész mi voltodban is voltál országunktól távol. Igen, inkább fotóriporter, talán így, így fontos. Csak ezt egy fontosítani akartam, mert azt hiszem, hogy egy van is azért különbség. A dokumentarizmus miatt? É, igen, meg, uh -huh. igen, elsősorban talán így a szemlélet miatt is. Ö, ö, igen, voltam most Erdélyben fotózni, mert ö, van egy projekt, aminek keretében Oroszországban fotóznék, de az most ö, még nem oké, okay. bár egyre jobbak a hírek, úgyhogy talán majd kijutok a baskírokhoz is, oda délúrába, de most egy portré sorozaton kezdtem el dolgozni erdébe amit már régóta tervezek egyébként, mert ilyen utolsó utáni pillanatok vannak, hogyha például az időseket, már úgy az időseket nyilván később is Lesznek idősek, de akik tehát az, az a generáció, akik még azt képviselik, amit mondjuk hogyha az ember kiment a 90-es 2000-es években Erdélybe, akkor, akkor olyan dolkkal olyan, mint hogy a száz éves, ugye visszamentünk volna. Majd egy marosvérég blokkázban laknak az igen. öregek van, hanem még más közegekben. Igen, igen, azokban a falvakban, azokban a helyeken, ahol, ahogy olyan Erdélyre gondolunk, olyan klasszikus értelemben. Nyimesekben fotóztam, meg sóvidéken, nyárád mentén, nyikó mentén és nagyon érdekes találkozások voltak, mert hát jó volt kiszakadni egy picit, ugye? azért itt az elmúlt egy másfél év azért mindannyiunknak megnehezítette az életét, meg a mozgás terét. Igen, <gül> viszont téged hatványozottan izgat a jelen megörökíthetőséget. tehát ezek a versek, amivel kezdted a járványal a prózád is abszolút a mai Budapesten és a mai világunkba játszódik ezek Igen. a fényképek is, és ez nagyon izgalmas, hogy ennyire a jelenre fókuszálsz. Igen, és hát Erdély azért a az, az szívem csücske, 95 óta járok mm -hmm. ki, és van is ott egy házunk, nem vagyok Erdély egyébként, sokan azt hiszik emiatt, de, de nagyon közel áll hozzám a hely, meg sok ottani ember, sok barátom is van ismerősöm, úgyhogy ott mindenféleképpen feladatomnak is tartom azt, hogy, hogy, hogy ezeket a dolgokat, amik még most elérhetők és bemutathatók, ezeket valamilyen formában megörökítsem, illetve mondjuk egy ilyen portrésorozat formájában és igen, a Budapest is nagyon érdekel, ugye van az a Budapest katalógus projekt, igen, amit igen. csináltam, csinálok, mostanában annyira nem, de hogy majd fölveszem újra a ritmust. Ugye már ebben is gátolt ugye ez a, ez a találkozásokat gátló időszak, úgyhogy... Most viszont úgy, a neked, nem létezik, olvasó szemvőgedet vett fel, és következik egy vers. Síle. Megint ez a szín. Egy vagy két egész árnyalatta durvább, mint maga a bőr, amelynek tónusát sok éve sehogy sem találom. Nincs annál rémesebb, ha valami csupán véletlenségből jó, és tudom, bűn volna kegyelemnek nevezni, amit kis ki sehogy sem érdemeltem. Sötétnek sem mondanám, hiszen olyan világos előttem a vászon, hogy nem láthatok tisztán, s mintha tükör volna rajta a fény, mindig eleve torsz tűnődéseimet fordítja ki. Hogyan lehet nyugton élni ennyi test között? Ha szemgolyóra illeszthetek idegen retinát, ha kézre kezet téve törhetek össze álmokat, ha a nyak megléte önmagában folytogató, és kötélse kell, hogy kilógjak a kép keretén túlra. Egyetlen vonal is bőven elég, ha ébren tartja kíváncsiságomat, és hát mi más érdekelhet, mint ami hozzám hasonló. A test a legárulkodóbb, ha netán különbségre vágyom, túl szűk verem a csapdába esetnek. Mindig is arcot szerettem volna, de sosem adatott meg, hogy mások tekintetében lássam viszont magam. A bomlás látványa maradt vigaszul, a szem árnyékai, ahogy egyre nőnek, a váll hullámzó deformációja, a csontok már kilógó sarkai a bőr alatt, és kínzó döfésként egy égő ízület roppanása, amiről még vázlatot sem enged a szabályok megáltalkodott tökéletessége. Sét a közben azért időről időre megcsodálom hogy a fej mezeén hagymákból sarjad a fű. Ludwig van Beethoven, 8 bagatejében hallottunk egy részt, Sátroszláv Richter szongorázott, hosszabb a felolvasás mint maga a zene volt zenét, pedig Szőlősi Mátyás hozta, és akkor beszélgessünk egy kicsit a zenékről, miért ezeket a zenéket választottad, széles a paletta, volt itt sok minden, mint a púcsúba. Igen, próbáltam mindenféle vonalról hozni egy kis zenét, Nyilván azért, mert ezek közel állnak hozzám, elég sokféle zenét hallgatok, és mint látható, azért kiderült a klasszikus zene, elég közel áll hozzám, magam is zenéltem, szüleim is zenészek, és írok is zenéről, akár a szépirodalmi vonatkozásban, akár koncertekről is rendszeresen közöltem. Nem kritikákat, inkább beszámolókat, vagy ilyen vagy ilyen érzéseket, gondolatokat, és, és ez egy nagyon jó terep számomra, mert, mert egy egészen másfajta figyelmet igényel, és kicsit ki is von a világból, szó szóval a zenének ez egy fontos szerepe. Hiszen. Írás közben tudsz hallgatni, szeretsz hallgatni? Van zenét? olyan, igen, igen, vannak olyan. Ezek között hogy a zenék, vannak, glass mondjuk szerintem működik. Igen, szeretem, az kivírinti az embert, és a... újra tölti valami mással. Igen, igen, szóval ez nagyon nagyon hozzá tud adni, vagy, így, vagy le tud választani azok a dolgokra, amik bezavarnának. És hát egy-egy karakteredet is tudod jellemezni azzal, hogy milyen zenéket hallgat egyébként? Igen, igen, igen. és ez, ez meg is történik, úgyhogy ez, ez, ez fontos dolognak tartom. Nagyon kifejezőek ezek. Igen. És még jön is majd egy utolsó zene, Ericszáti darab, Alexander de az összművészet jegyében most még egy versőjön ami a képzőművészethez kapcsolódik. Ketten a Bécsi Rotkó tárlaton. A félhomály hivogató csöndjében korai, figuratív képek. Semmi nyoma feszengésnek bennem, pedig készültem is a szembenézés kényelmetlenségére, hogy akár egyetlen szín hatása is majd, hogy nem összetörhet. Figyellek, mintha érthetném, hogyan is kerültünk együtt ide ilyen hamar, miközben te már abban az almazöldben fürdesz, szemben úszva napsárga hullámaival. Arrébb hosszant a falon egy múltszázadi életrajz betűi, vagyis semmi egyértelmű béke, később az ismert képek arzenája gyermeke guggolnak lángoló négyzetek előtt sorban, és fokozatosan válik sikolja minden fölhangzó nevetés a gyakran három részből álló himlőhelyes tájra nyíló ablakokban. A másik teremben már szinte csönd. Csak a befúvás akár egy véget nem érő lélegzet terít egyre hidegebb homályt a képekre, meg az az erőtlen fény. Sehol egy árnyék, amiben ne egyértelmű szándékot találnék, s ha volna több időnk, őrétő is lehetne, hogy egy pasztelszín lázongva nem csak egy vászon mélyében él, de ott van képkeretnek. Közben már egy pamlagon ülünk, szemközt a fal vörös, pulzál, mint egy halhatatlan emlék, és nem csak gondolom, de mondom is, hogy ennél már csak az volna izgatóbb, ha az egyik kép előtt szeretkeznénk. Ericszeti gnosziennyével elérkeztünk a belső közlés Mai adásának végéhez ezt a zenét is vendégünk szőlősi Mátyás költőírő választotta, akinek köszönöm szépen, hogy itt volt, felolvasta a közelmúltban született verseit, és elhozta, megmutatta nekünk a számára meghatározó zenéket, és köszönjük szépen, további jó munkát kívánunk. Köszönöm, örülök, hogy itt láttam. Jövő héten Martonéva várja Önöket, Zsemberi Péter íróval. Most addig is búcsúzom a hangmérnök Csorbalászó nevében is, megköszönöm figyelmüket, és további szép estét kívánok. Én már Budáról, a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.